Uh, go, mission to stay. Bigger, let come to digital stadium, let come to the black metal, yes, let come to digital stadium, I'm your dog, let come to digital stadium, let come to the little driver, let come to the shadows dance in the amber light of the to the day of the free friends Asquero, partimos a todos Los FDN en el megafono Lugiendo al máximo, símbolos fábricos Cayendo desde el cielo, extraña el pánico Yo tengo un palpito, si estás colémico Normal en este mundo, de que le partimos a tomos Los FDN en el megafono Duele, duele, duele O gusta, Dándole patadas al destino No me asusta ni macarras ni madero Se me escapan entre los dedos cada sueño de pequeño era más bueno casi todo Lolo en la piscina y mercromina la piel Como que se hunde yo, me hundo con él y ni tan mal. La puta superficie es farsa, que en el norte acojonamos al sol y siempre llueve esa chanda. Estoy echando el azuero en la periferia, mi centro. Estoy clavándome el bolígrafo en el cuello a ver qué sale. Salen canciones primaverales sobre playas y navajas, puñales y paisajes. Nitro Panam, Battleclam, de los que van, de Buscofam. Borra aquellos planes, hoy te tocan enfilar, Amanece en el frío norte, funky radial. En el día alguien del caznate, pacharán de fábula, unión filial. Camarada, operan fábricas lejos de radio una voz reclama al manifiesto dada llámenlo lova nueva tribu urbana mamás más media más más duermen más, en chosnas en silencio al entrar vengo de estar como en barra vengo de farra con la tribu que dispara rap sálvese quién pueda que pague el que deba saque la cupela vamos a flotar al mar de mi bodega ya Llamas a mí, ya estoy a mil revoluciones por mí Luto, subo la adrenalina, en parties quemo la pista no quiero dormir, la noche es joven aún, no es fin Quiero ir, ver, venir desde aquí Como el futuro se degrada, yo soy más feliz Cada día a más libre de ser uno más Y al final me da igual lo que ellos piensen Si sé que solo yo puedo comprenderme Y es que, curioso, gato, toco todo lo que se mira Siempre habrá leyes que me digan, no me prohíban Me ahogo la multitud, sucia, mi irritan Abro la puerta y nuevos aires que respiran Está skeando un ritmo santo, no se entiende ni ni ni nada, solo subiendo al máximo, sin al pático, yo tengo pático, si estás con normal en este mundo tan pequeñito. Está skeando un ritmo santo, no se entiende ni ni ni nada, solo está que nada solo haciendo नाचimo chipo papi en este mundo tan batemos a todos Gabon hemen gaude garrasikan beste azteleen batean gaueko bederatziak eta zorzi minutu diren honetan. Bai Gabon giroola irratik kontsuleok eta garrasika kon intxuledo. Bai hemen gaude zuzen zuzenean eta baddaki zuen ahaugar arraka zuen kontrainformazio saioa astellenero eta asteazkenero gauko behetzitatik gaueko hamartterdiak arte eta repikapena kurrengo egun, eta aste hartetan goizeko hamarretatik amai katerdia bitartean, eta ostegunetan ordu berdinean. Eta esamardugu, bueno, astele nero, bueno, gure umore edo, edo egun e, mota ez berdinekin gatoz, batzuta no beto, ez da txuta no kerrago, segun zelako astebura pasatu dugun, Orida. eta gaurkoan ba, in, bustu dut indar berrituta gatozela, Ba, izan ditugun esperientzeekin, eh? Adibidez eh, irratiko kide batzuk eta irratxai honetako kide batzuk egon ginen zarautzen. Arroza irratizaren ba, bueno, e, kongresuan, edo, ez dakizelan ditu. Jardun aldietan. Eh, bueno, ba, edo. Eta, ba, bueno, kriston energia txutea izan da. Beste ba, Euskal Herriko, beste irrati eta proiektu komunikatibuekin ba, bueno, batera egotean... Eh, Osunarketak egitean, eta bono, ba. egun osoa beraiekin pasatzean, ba, pilo bat ikasi dugu eta gogo pilo batekin itzultzen gara gure lanak egitera. Hori da, e, batzu sorte izan zuten eta joan alizan zuten, beste batzu lanpetua kibili ginen, beste zerrikin batzuekin. egin. Bueno, baina ondo bebaiz, eta? Bai, oso, ondo. E, paso etxo bat eman genuen, autoguz ez, buskara Eta ba, besterik gabe, baikizue e, gurekin harremanetan jartzeko, e, baituzuela mila kabide, e, orain zuze, azkarrena, zuzenean, e, telefonoa hartu, ta, beratzi lau, lau hogeita bat, irurogeita bar, iruro zenbakia sakatu, eta hemen e, erantzungo dizuegu, eta zuzenean sartu nahi baldin moduzue. Beste modu bat, ba, internet bidez, ba, irubikoitz.sindominio.net barrairo lagu egunean, e, bertan Entzun tun zuzenan saquesue eta bertan ere chat aukera daukasue ba gurekin orain hemenego den bitartean ba suen iritziak usteko eta emailak ere ordituzue ba irratiarenairola@buildua.net eta irratxaioonek daukana ba e, info.garrasica@builduagmail.com eta bueno a ba, bertara idali suen berriak zuen... Zuen kolaborazioa, que, ba, colectibo bate, parte basarete, ba, bidali zuen, zuen informazioa, edo eta gurekin elkarrezketa bat izan nahi baduzue, ba, interes hori baduzue, ba, bidali informazio hori, info, ab, eh, info.garrasika, abildu, es, garrasika, garrasika.info, jodea, ondoenekien eta gaizki, garrasika.info, arroba garrasika.info, Eta hori, ba, besterik gabe gaurko programa, ba, bueno, beti bezala, aztele nero bizala, baukagu, gauzaz bete-betea, e, zera, ba, dibidez, gurea ekarriko dugu, azte burunetan, aurkeztu zen, ernai gazte antolakunde berria, ba, bueno, e, bertako, Bosera maie batekin hitzein dugu eta bueno, komentatuko dugu, ba, bueno, zapatuan ba, zer egin zuten, lizarran baitare ere, ega eta ega, zukua prozesua bukatu tzat eman dute, eta bueno, ernai sortu da, eta bueno, ze oinarri ideologiko, edo, bueno, edo, luburu, estrategiko, eta taktiko, eta loko gauzak, eta bueno, baita ere e, berri, berritasun batzu daude, eta bueno, guzti horren inguruan baitzein godu behar egin eta horren ostean izango ditugu bueno, ba, bilgune feministako kide bat izango dugu gurekin eta bueno badakizue ostiralean marcho 8 e, emakumeen eguna eta bueno ba ba, ba bueno, jarriko gara jaquiteko apurtxu bat ba, euskal herriko mugimendu feministen non ignorakoak e, eta bueno ba konta konta 10 agutenerez bueno, e, mobilizazioak izango ditugu ba bai marcho 8 eta Eta beste batzutan ere. Eta hor, horretaz gain, ba, ba gizue, beti ba, oa, azte buruak utzitako e, berriak, eta baitare hemendik aurrerako jak programa bukaratu aldera, hemendik aurrerako ba, azte honetako agenda puntu edo ezberdinak, eta bueno, uri interesgarrienak, girutu zizkigunak. Beti ere, denbora eskustu-justu giritxeko justu gara agenda puntuetara, baina saiatuko gara, saiatuko gara, Da. daukagun guztia, ordu terdi, honetan biltzen beraz musika purtsu bat, bai, eta, musika purtsu bat eta hasiko gara, aleba Ba, Berriekin azteko ordualdu da, eta bueno, asiko ba, gara, ba, eunda laro gaita masaspi, doktrinaren derogazioa eskatuko du herriaren delegazio batek Bruselan, e, dakigunez, doktri, pa, parot doktrina dao, eta bueno, ba, martxoaren hogeian, Europako gizaskubidein ausetegiko areto nagusiak, Espainiak, Inez del Rio, eta eunda laro gaita mazazpi migetasei doktrinari dagokioen epaian jarritako elegitea orkestuko du. Errirak hausitegi horrek usta ian, publiko egin zuen epaia, konponbidea eta bakea lortzeko aktibo onura jotzen du. Gauza korrela martxoaren lautik sortzira, herriraren delegazio bat Bruselara joango da, parot doktrinaren derogazioa exigitzera eta Euskal Jendartearen herriagindua ezagutzera ematera. Giza eskubidea, irtenbidea eta bakea. Herrirako okide den Beinatzarrabeitia eta Emili Martinek Irunne agirre abokatuak eta joan hartolalak hogeita urte espetsan egon eta gero. 2006 gerostik ondelara hogeitapi sei doktrina aplikatuta duen Jose Bartola presoaren arrebak osatuko dute delegazioa eta Bruselara euskal jendartearen gehiengoaren baezaarekin mezu bater emango dute. eman aukera bat bakeari Euskal Herrian hain zuzen ere. Eta pasadan asteko agerraldian, beinatzerra behitia eta iruneagirrek, argito zuten ez, Europako hiriburuan amarnaka bilkura burutuko dituzte Europako Parlamentuan eta beste hainbat instituzioetan. Eta argi utzi zuten, Euskal Presoei aplikatzen zaizkien zarbozpen neurrien amaitzeak bere biziko bultzat eskeniko liokela konponbide eta bake prozesuari. Parot doktrinaren inguruan geitu dute geitu dute legalitatearen prinsipio aurratu eta euskal preso politikoen zigorrakerain justu batetan lusatzen dituela eta gauzakorrela korrela ustailean gizaskubien ausitegiak publiko egindako epaia borobila dela saldu zuten. Eta ez zuten inolako arrazo ikusten epaia aldatzeko izan ere dagoeneko euren zigorra bete eta espetxean jarraitzen duten irurogeitamabai presoen kasuan eragingo baitu. Bilbon, Raúl Alonso, Joseba Miren Artola, Fernando del Olmo, Inma Patxo, eta Josu Amantes dira euren espetxealdiaren lusaketak sufritzen duten lagunak. Eta europarlamentariakin bilera izango dituzte, eta bueno, zarrabitia eta agirrek plazaratu zuten, hori dagoeneko amairu estatu ezberdineko, eta europarlamentarirekin parlamentari, Europa bilera Konfirme, konfirmatuta dituztela eta datosen orduetagunetan gehiago zehaztea espero dutela. Besteak beste, Frantzia, Alemania, Finlandia, Suedia, Irlanda edota eta erresuma batuko europarlamentari bilduko dira eta baita euskal europarlamentari batzuekin ere. Euren helburua talde parlamentari guztietako ordezkaridekin elkartzea izango da eta egun, kontxervadorek esesik, gainontzekoek bai esko eman diete. Honekin batera, baita ere aurkeztu inziren euskal presoen hauzia Europako gizaskubideen hauzitegian, De Fernando Gote taldea, ba, bueno, aurki uzten. Hauek abokatuak, e, Mark Miller, Amaia Isco, e, Michael Liviers eta Didier Rouget izango dira. Konfianz handia azaldu dute Inez del Rio Euskal Presoaren abokatuek Europako Gizear Eskubien Auzitegiak El Rioren Auzian emango duten epaiaren inguruan. Oso, oso seguru azaldu dira Astrazburgo Carraso ya Mango Diela. Palotoktrina ezarri zion Espainiak delri hori, eta presoazke agindu zion Estrasburgok, Espainiari. Ezuen alagin eta estatua jairetako legitea aztertuko du hauzetegiak martsoen hogeian. Ura defendeltuko duten abokatuek gaur ezan du, e, dutenez, legea ezin da betega bihutzi terri, terrorismoa itzakitzat hartuta. Eta oartara ze dute guztientzat berdina izan behar legeak. Mark Miller, amai aizko, eta Michael Libier sabukatuek prestatu dituzte del rioen argudiak, eta konfianza handia erakutzi dute aurkeztuko dituzten alegazioetan. Zaratu dute, hondelaro gehi tamabi 206 doktrinak zuzenbidea aro guztien aurka egiten duela, eta argudiatu dute ez dela legezkoa presoari jakinarazi zaion zigorra gerora luzatzea. Eta donostia, komo amabost gazte ausipetuen aldeko manifestazioa egingo da martxoaren bederatzean, eta eleak mugimenduak dituta manifestazioa egingo da donostian bertan, eta bango amabost gazte ausipetuen alde manifestazioa arratzaldeko bostetan abiatuko da bulebarretik, Euskal Gazteria Libre eta Legal Alemapean. Ta bueno, Chey Arena Gazte hauei Sigiko kide izatea egotzita, ezarritako 6 urteko espetxe zigorrak berriko zi Espainiako auzitegi gorenak eta fiskaltzak epaia berresteko eskatu zuen. Auzitegiak hori ez gero Gazte Donostiarrak edo sei momentutan izan litezke atxilotuak. eta bien bitartean auzitegi gorenaren epaia jaso bitartean ostegunero Artzaionaren Katedralen aurrean elkartuko dira. Ta bueno, ba haiek ateratako prentsa aurreko testua erakorriko dizuegu segituan. 8/13 askerrostik Ausitegi Nagсионаlak segiko militanteak izatearen aitzakipean 15 gaste Donostiarren kontra eserritako 6 urteko kartzela zigorra erebisatzen ari da Madridko Ausitegi gorena. Honek edozein momentutan zigorrak berretzi eta gaste hauek espetzeratu ditzake, ditzaketela esan nahi du. Amaboz gazte hauek, egun daka gazte Euskaldun bezala, eurin militantzia politikoa gaitik epaitu eta zigortu dituzte. Zeik, komisaldegian torturak jasan zituzten eta amabi baldintzapeko egon ziren Espainian zeharri izpertsaturik. Hori da, jo puntuan jarri zuten arraso, zituen arrasoia. Gazte independentistak izatea. Eta horregaitik, sartu ditzakete gaur egun berriz ere kartzelan gazte independentistak izatea gaitik. Onarte zina deritzo gu idea politiko konkretu batzuk izatea gaitik, Euskal Herritarrak kartzelara sartzea. Ez gaur, ez inoiz, inork ez zuen horrelakorik sufritu behar izan. Baina gaur egun, gure herriko gatazka politikoa, konpontze bidean dagoen honetan, ezin dugu onartu inor gehiago kartzelara sartzea. Horeretako lau gazte espetxeratu berri dituzte, burlatako bost gazte hausitigin nazionalean epaitu berri dituzte. 2000 zazpian desobedientzia zibillekimen batean parte hartzea gaitik, beste bost gazteren epaiketa atzeratu berri dute. ehundik gora, dira epaiketa dozententzia zain dauden gazteak eta gaurkoan eta bereziki salatu nahi dugun moduan donostiak mabos gazte, edo momentutan zei urte espetxeratuak izateko arrizkoan bizi dira. Egoera hau zabaldu eta salatzeko asmoz donostian zehar gazte hauek eta eleak mugimenduko kideek harreman bira bat martxan jarri dute eragile desberdinekin bilduz. Orain arte hainbat babes dut, lortu dute, baina datosen egunotan eragile gehiagorekin biltzen saiatuko dira. Egoera hau laua izeetara zabaltzeko helburuarekin. Eleak mugimendutik eta gaur hemen bildu garen eragile guztien babesarekin gazte hauek kartserara ez sartzea Ez zartzen usteko deia lusatu nahi diogo euskal jendarteari. Horretarako beharrezkoa izango da kalean salaketa egiten jarraitzea eta horretarako bildu bildugar gaurremen martxoaren bederatzi larunbata arratzaleko bostetan donostiako bulebarretik. Euskal gazteria libre eta legala lemapean abiatuko den manifestazioan parte hartzeko deia lusatzeko. Egin, e, ezin hastu, sententzia ater arte ostegunero arratzaleko saspietan, hartzaionaren plazan biltzen jarraituko garela. Azkenik, deiberesi bat, egin nahi dugu sententzia Ateratzen de, denean ernegoteko deituko diren babes ekimen eta mobilizazio desberdinetarako. Naikoa da. Ez desatela gazte Euskaldun gehiago euren militantzia politikoaren gaitik kartxelera du. Honekin batera, baita ere ba, lizarraldean, lizarran bertan egon egonzean manifestazio bat, lanun bat honetan, errepresioaren kontra eta eskubide zibilita politikoen alde ba, bueno, lagunen pertsona inguruel gartuziren, ba eskualde honetako, honetan ba, azken urtetako, urtetako greba horreko horre kutsitako ba, errepresioa salatzeko. Ba, e, Dau den eskaera ezberdinen artean ba, ba dituzte e, bi eskaera milaz e, sortzire un euro gehitzen dituztenak bos multa e, laureunda berrogeta Amar euro eskaitze dituztenak, bi multa beratzi dun euro, eta kartzela zigorra eskaitzen duten bi, bi eskaera baita ere. Eta horren harira, hori e, bueno, alde batetik, baina hori ez dela bakarre, ba izik, eta salatu nahi dute horrelako ba, eskaerek eta horrelako errepresioak e, uzten duen ba, rekadoa edo nela, ba, bueno, e, beldurra zartzea eta diraztea... Ba, bueno, e, Ba, Oi sistema honen enkontra ba, protestatzen den duen edon baddakiela ba, errepresio gogorra izango duela aurren.eta horren bueno, ba, aurrean, laren pertsona bizi ziren lizarran eta ba, bueno, gogorre anun zioten, ba, errepresio mota hoi. Eta errepresioetik errepresiora, esan bar dugu eusko ya dorlaritzak onartu izan, behar izan duela Jolanda González eniltzaiak ertsaintzak trebatu zituela bimieta sortxian. Eta bueno, ba, lau ertsainek hartu zuten parte Emilio Eginek emandako berrogeita bostortuko ikastaroan e, Estefania Beltrán de Heredia segurtasuna eza hilburuak jakinarasi duenez. E, julen Arsoa gaiatxe biltuko kideak gaitsetzi egin du jaurlaritzaren jarrera eta hausia bere borondate argitu ez izana asolaga bekeriaren erauz, erakusle dela esan du egin, Guardia Sibillak eta poliziak trebatu situen gainera 2007-2002 maikarabitartean eta bueno, ba, pasan astean komentatu gein izuen besala ba, Emilio Egin Moro Jolanda González militante deustu arrailtzea gaitik sigortu, sigortutako ultraeskuindarrak ba, ertxantzaren formakuntza programa baten partu hartu zuen 2007-2002 garen urtean Eta ba, gaur, e, espa, e, paskatu gaur ez, baina aste honetan bertan, e, elegebiltzarrean, e, Estefania Beltran deredia segurtasun zailburuak onartu behar izan zuen, hau ba, horrela izan zela. Eta hori, ba, lau ertsainek jaso zuten berrogeita bostor duko ikastaro hori, eta hori, bueno, ba, e, segurtasun zailburua, kelkartasuna diarasi dio Jolanda González enzen diari, baina, bueno, haitzakia eh, modura esan du, ba, ertzaintzak ik, ikastaroetako instruktorei, instruktorei, ba, ficha polizialik egiten ez diela, eta, bueno, hori da, haien justifikazioa. Bestalde batetik, onekin notuta, ba, salatu egin dute, ba, bilduk, e, bildu, eta bestera gile batzuek, sal, e, salatu dute, bilboko udaleko, E, obra eta, bueno, Bilbaoko langilek langileek ezabatu egin dutela Jolanda Gonzalez en Omenes eh de Ustuibarreko egindako de que murala, eh baduela, honetan e, bertan egin zuten mural hori bere eraiketaren urteurrena zela eta, eta bueno, ba, zelatu egin dute udalerteak mural hori horratu e, ba, e, ba, izana eta baita ere e, gainera e, gogorara zikarri dute, justo egun huetan ba zubezen duzun bezala e, Jolandaren iltzaiak, ba, bueno, e, beste batzuen artean artzein zarentzat, lan egin duela eta, ba, bueno e, galde egin dio txemazkunagak ba, milboko udalari eta alkateari ba, ea e, zer dela eta, ba Horrelako zait memoria hutza usteak. Bueno, eta baggoase gazteize aldera, bueno, bertan eliza bat okukupatu dute gazteizko gazteandaanak, martxoaren iruko mobilizazioen arira. Eta, bueno, ha mila poliziak eraildako iruro langileak oroitu eta omendu dituzte gazteizen, eta manifestazioa amaitu ostean, ba, zarama gauzoko San Francisco elizakupatu zuen gaztea talde batek, duelo urte piurte gertaera larriaiek, jaso ziren parrokiain zuzen ere. Laureun lagun inguruko asamblea egin ostean, ba, bertan pasatu zuten gaua, eta Jakinarazi dute, basanblada egingo dutela egunero sortzietan eta borrokatzeko, antolatzeko eta elkartasunelarazteko deia egin dute horrekin batera. E, gaineratu dute, herri mugimenduaren babesas egingo dutela aurrera eta haien eskubideen alde borrokan dauden laminazionesa erregi enpresako langilek esaterako gosaria prestatu die. Arabako gazten proiektu komunikatiboa ekimenaren jarraipena egiten ari da. E, gazteiraltza.info web bertan, bueno, egunetik egunera jarrituko dute, ba, gazteizko gazte hauen e, non dik nolakoak, eta bueno, elizan dauden gazteen oarra irakurriko dizuegur e, segituan. Gaurko gunean, irurogeita maseiko egun latz ura burura eta kaletara ekarri eta eraman dugu haien borrokarekin jarraituz eta argi argiutziz haien heriotzak ez direla baldean izan. Horregaitik, gazteizko zenbait gaztek, irurgeita maz gertakariak burutu ziren Elisara sartze arabak dugu eredua asamblearioa izpide izanik, garaietan agerikoak izan ziren elkartasunezko eta elkarlanezko baloreak berpisteko. Gauza korrela martxoaren iruan urteroz patzen den manifestaldi jendetsuaren ostean gazte uolde abiatu da zarama gauzoko San, Frantzi... San Francisco de Aziz Elisara. Bertan hasanblada jendetsu bat egin eta apaizarekin hainbat tirabira eduki ostean gazteok bertan geratzeko auto egin dugu. Berrizer erakutsiz gazteizko gazteok ez dugula baimenik eskatu beharra borrokan altsatzeko. Orain goan, gazteizko herri sektorez berdinei, elkarlanerako gune azke bat eskaintzea izan dugu helburu. Herri sektorearen batasunarekin soiliek etorriko baitira benetako iraultza emateko aukerak. Berriz ere, orain dela gaita masas piurte gurera ekarriz eta herri osoaren oiertzunaren isla edukiko duen asamblada bat artikulatzeko asmoarekin. Modu honetan, sortzietan, laureun bat pertsona batu dituen asamblada burutu dugu, bertan ekimenaren aurkezpena egin eta hemendik aurrerako plantea ak guztien iritziekin argitu eta mamitzen hasi gara. Herri elkartasuna jasotzeko denbora ere izan dugu. Esaterako, mantak, kolchoiak eta janaria karri dizkigute. Gainera gazteizen borrokan dagoen laminaciones arregi enpresako laminengilek gosari gozoa prestatu digute. Konsiente gara, gazteriak historian zehar Eraldaketarako giltzarria izan garela eta erantzun historiko hori buruan iazko martxoan abiatutako ekinkidea berreratu eta iraultzarako lehenengo mugarriak jarri ditugu, beste bein ere iraultzako iraultzarako dugun prestutasuna erakutsi ez. Borroka edatzea berreskoa ikusten dugu, agalik eta gune gehienetan borroka bateratua aurrera eramateko eta kapitalismoerekin behin betirako bukatzeko. Horregaitik antolatzeko eta borrokatzeko deia lusatzen dizuegu, baita zuen elkartasuna elarasteko ere. Eta deialdiak bueno, ba, de Ialdiak, ba e, bostetan herri mugimenduaren espresio ezberdinekin asambleta eta arratsaldeko sortzietan etetan asambleta orokorra egunero. Eta bueno, bat bidaltzen dute baita ere, ba ekarri aldu zuena, ba mantak jator e, Janaria eta beste doser, ba Hongi etorria izango dela, gazteizko ba, Gasteizko Saramaga, usoko San Francisco de Elizan. Bai, eta errepresuarekin jarraituz, e, polizia ere aldatzeko galdegin dute inigo kabakazen erriotzaren errio, urte Inigo kabakazen erriotzetik urtebete egingo du aprileen bederatzean, eta denak berdin jarraitzen du. Ezagaztearen erriotzak eragin zuen pilotakada jaurtizuen eratzena identifikatu, eta arduradun politikoek, ordukoek, senora ingoek, erantzunkizunik onartu gabe jarraitzen dute. Urte hurren trahikoaren harira, inigo gogoan erriekimenak hainbat ekimen prestatzen dihar du. Horain bideo bat eskegi dute esarean, polizioa, polizia ereduari sake goi burupean. Grabazioan, kabakazen eriotzaren ostean egindako mobilizazio omenaldi eta dirazpenak ageri dira. Baita, ertintzaren bortizkeria agerian uzten duten hainbat irudi izan ere iniokabakaz ilosteko hilabetetan, salapartan dia sortu zen ertzaintzaren jokabidearen inguruan, eta asko izan ziren pilotak jaurtiltzeko eskopeten aurka altzatutako haotzak. Aregeiago, berupar batasunak, 2000 amaikako, amaikagarren urtean, debekatu harren ertzaintzak peloteroak ere jarraitzen du gaur egun ere. Rodolfo Arezek artean zuzentzen zuen herri izango zaietik, horrein gozogurtasun zaia, Arma berriak bereala frogatzen asteko azte, e, egindua eman zuten, eta dagoenaeko ertzainen eren batek probatu eginditu. Inigo gogoan erriekimenak, baina azza, arazoaren konpomidea armen tipologiatik aratago dagoela uste du, eta polizia ereduaren kokatzen, o, polizia ereduan kokatzen dugakoa. Bestalako polizia eredua eredua beharrezkoa dela uste dute, eta bide horretan pausoak emateko eskatzen diote jaurlaritzari horri buruz zitzaiteko eta urteurrenaren baitan egingo dituzten ekimenak zehazteko bilera egingo du herri ekimenak martxoaren hamaluan alde zaharreko zazpicatu gaztetxean, arratzaldeko zazpitan. Izan eren ez da urrun joan behar pilota jaurtitztzeak eragin ditzakeen larritasuna ohartzeko. Pibon esaterako etorkin gazte batek begi, begi bat galtzeko sorian egon zen joan den iraileko greba orokorrean ertzintza jaritako pilota bateek buruan jostean. Gazteak salaga eta jarri zuen ertzintzaren aurka, eta epaiari eusia biatzeko frogan eikorik dagoen erabakitzeko e bertarik eman gabe, gaztea txilotu eta paperik ez zuenaren aitzakipean espenatik kanporatua egin zuten berrogoita sortzi ordu, baino gutxiagotan. E, ara, bueno, arazo teknikoak es, despiste teknikoak esan behar eta bueno, ba, jarretuko dugu berriekin kasu honetan, ba, komentatzen ba, bi gizona txilotu zituztela zorrotzan eta uribarriin indarkeria matxista egotzita, eta bueno, ba, ertsaintzak bi gizona antxeman zituen pasadan astean zorrotzan eta uribarriin, ba, euren bikotekideak erazotu izana leporatuta ustez, e, uribarriko gizonak bere semearen aurka egin zuen, eta zorrotzakoak bikotekideoiaren lagun bat ere Josuen. Ta bueno, pasa dan asteartean Arratsaldeko 8 kaldera, ertzaintako 24 urteko gizomata mata txilotu zuen sorrotzako etxe bizitza batean, bere bikotekideari burla egite eta kolpatzea egotzita. Biktimak jakinarazi zuenez, eguna ba, aurreko gunean bertan harremana itetearabaki zuen eta horren ondorioz izan zen erasoa. Erazochaia etxe bizitzatik alde egin zuenean, eh Emakumeak bi lagunengana gana jo zuen eta laguntza eske eta, bueno, arratzaldean gizona txera bueltatzean lagunetako bat kolpatu zuen. Eta bigarren indarkaria matxista kasua, bazter ba, arte gauean jaso zen, amaikaterdiak aldera, eta, bueno, udaltzaineko gaitamase urteko gizon bat antzen zuten uribarria usoko tutu lukalean ustez bere bikotekideari eta haren semeari eraso egitea gaitik. Emakumea basurtuko hospitalera berri izan zuten eta haren esanetan esen gizonak erazutzen zuen lehenengo aldia. Jara ituko dugu, gazunetan, migiakalagunek eseskoa eman diote hezkuntza erreformari. Jose Ignacio Huert, Espainiako eskuntza ministurak sustatutako hezkuntza erreformaren aurkako protestak burutu dituzte, burutu dituzten larunbat arratzaldean Euskal Herriko lagu iruguruetan. LOMCE es, buruzketarik ez Euskal Herrian gure hezkuntza lemapean. Bilboko martxa, arratzaldeko bosterdita abiatu zen Jesusen bihotzetik eta ordubete geroago arriako plazan izan zuen bukaera. Hasi aurretik, elalap eta este hilaseko, Sabier Irastorza, Nerea Onda Barrena, eta Arantza Fernandezek hartu zuten hitza. Iriurak bat etorri ziren esatean, jendartearen gehiengoa, lontze Euskal Herrian ez esartzen alde dagoela eta beraz etorkizuneko, Paul zuen aurrean erantzun bateratua emateko beharra dagoela ikastetxetan hezkuntza erreforma esasarzea lortzeko. Eraberean, hezkuntza garatuko duten politikak exigitiko dituztela jakinarazi dute eta saldu dutenez, gaurko lehenengo urratsa izanda eta zerbitzu publikoen kontra egiteko duen lege horri uko egiteko. <tipasen> eta, bueno, ba, eskunkfunkeko amazortzi langile hoik ez dutela kalte ordainik ba, jaso oraindik, e, e, kale datu eta amabostegunera, ba, o, kontatuko dizuegu, enpresa bueno, ba, batzordearen esanetan, ba, oraindike amazortzi langile hauek parkatu ez dute kalte ordainik jaso, eta azken nomina ez da ere, eta biz hektik enpresak erregulazio regulazio espedientea onartu zuen ni eskurrian eta eskunkfunkeko amazortzi langile ba, ori, kalean utzi zituen, Eta 2000 eta maikan, hogeita zein milioi euro fakturatu zituen enpresa honek. Eta, bueno, baia egun pasatu dira eh, eskunfunkeko onartutako eh, eskun regulazio espedientea eh, kaltetutako amazortzi langila kaleratuak tuta, kalera izan zirenetik, eta orainik ez dute kalte ordaini jaso. Eta, bueno, baden dakate kudeatzen duen biz hektik enpresak eh, ere ere bat onartu zuen, urriaren no gaita eta ondorioz bauria. Masortzi langiago, kalean gelditu ziren. Baina lana galtzea ez da izan ez behar bakarra, e, bueno, ba, orain dike ez dituzte legeak zehazten dituen kalte ordainako kobratu, ez da azken nomina ere. Eta bueno, txaiaren amagostean kaleratu zituzten eta azte geroago, ba, kaleratzea giriak jasotzerak joan zirenean, enpresa kalte ordainaaren kopuroa zehazten zuen dokumentu bat, sinara zinai izan zieten, baina, bueno ba, zurri biliziren eta uko egin zioten dokumentu hori sinatzeari. Eta gaur egun enpresaren eta e, administratzaiekon kurtzalaren ordeinketen zain jarraitzen dute eta oraindik ez dakite soldatak bermatzeko funtsak e, fogasa delakoak ordeinketak bere gain hartu behar dituen. Eta bueno, batzordearekin amaitzea omen da e, enpresaren helburua eta batzordearekin. Bueno, ba, Aldiz, ba, kaleratzeak eki diteko grebak eta mobilizazioak egin dituzte behar ginek, ba, erregulazio espedientea, iruzurra dela uste bai dute, eta zuzendaritzaren benetako esmori, ba, enpresa batzordarekin amaitzea dela salatzeko. Eta kaleratutako langile gehiene, ba, enpresa lezaman duen biltegikoak dira. Eta bueno, ba, esan bar dugu, biz hektik enpresa, mila bederatzilundara logitamere e, urtean sortu zela, eta Mikel Feijo Gernikarrak... E, sortu zuela bera, eta mardenda dituela Espainiako estatuan, eta, ba, esan dugun bezala 2008a urtean, hogeita 6 milioi euro fakturatu duzituela, beraz, pentsa, bueno, beharrezkoa duen ere hori egitea. Eta horrein e, e, Uribarrira joko dugu, zeren eta Uribarriko gazteik setati jarraitze dute patako eraikinaren inguruan, bilboko udaletxea burat, burutzen ari den laren aurrean hausoko sektore baten apustua ikusi ostean, gai horren harira, gaur egun ere, udaletxe aurrean bildu eta hainbat gazte, gune autogestionatu bat izateko, duten eskubia aldarrikatzeko. E, gaur, uribarriko, homo, honen harira, uribarriko gaztek, ba, prentxabar bat zuzen dute, eta hau era aurreko izuegu. Gaur beste bine ere, uribarriko gazteok, hemen udaletxean biltzea dugu. Udal plenoan, patakonera ikinaren ikuruan, aridiren bitartean, argi utzi nahi dugulako, Zein den auzoko sektore baten apostua. aspaldi da auzoak dituen utsuneen aurrean alternatibak eraikitzen dihar dugula. Jendea lanean dabil auosoa soziokulturalki sozio berri bizi berritzeko helburu komunekin. Baina gure lana guztiz mugatua dago espazio eta ekipamendu faltagatik. Udaletxeak beharron, beharronen berri izanda ere inoiz ez dio... Gazteon hau edota edo aldapangora kulturko ordinakundearen gutun eta eskaera bakarrari erantzun ere egin. Egoera larria da, espazio falta nabaria da eta udaretzea ez da inoiz hauzokideen beharrak entzun eta konpontzeko prestagertu. Adibide garbia da, patakon ereikinean gertatzen ari dena. Mende erdiz, utxik egon ostean ere irpen sosio kultural bate mateko kupatu zen matiko zeiko ereikine. Auzokiden artean, arrera gona izan arren, ia desalojatu zuten. Abenduan jabeek, i, irazabal familiak udalari oparitzen dio erabilpen soziala izatearen baldintzapean. Udalak bere ala, irazabal e, proiektua aurkezten du. Espazio para jóvenes emprendedores. Haien esenetan, iri proiektua da, oinarri gaztea delarik. Oinarri gaztea delarik esan beharra dago ezaugarri berberak zituen bi eraikin itxi dituztela biloko beste toki batzuetan. Hemendik udaletxeko agintarii esan nahi diegu gazteok badugula proiektu bat eraikin horretarako. Azta hauetan udalean erregistratu dugu eta gurekin batera auzoko beste kolektibo eragile ze zeintalde, zetaldeak norabide berean ari dira. Eraiki niura auzokideen beharrak gazeetuko dituen proiektu ez bete Bete nahi dugu, lehi budut egitik azita, eta bilugunetik igaro eta auzokientzako topagune bat lortu arte. Horregatik, argi eta garbi borondot, borondote askatzen dugu udalak iritarrekin eseri eta hitz egiteko aukera paregabea dauka. Gure eskuetan dagoen guztia egingo dugu uribarriin espazio bat lortu arte. Era berean, hausoki ideia egiten diegu dauden baldintzak aproetxatu eta hausolona bidez borroka honetara deitzeko. Bueno, estaré gure eguneko lehenengo elkarrizketa eh, bal, elkarsteak kontaktatzen dugun bitartean, ba bueno, badizue Erna eta Gazteentolakundea aurkeztu egin zela aurreko larun batean Lizarran eta bueno, ba ai Ernaiko boseramil batekin hitz dugu eta bi bitartean, ba erakunde honen aurkezpen bideoa jarriko dizuegu, entzun dezazuen. Ja, yeah, ba batzen doan, bai, hemen dago. Araba, gozatu. Kastea gara, kastea gara, kastea, kastea gara, orain eta hemen. Dena daukagunaren gezurrean ezigaituzte, baina badakigu, ez dugula eser, ureindaraz gu. Ureindaraz Eta etxipenari aurre egiten diogu. Badakigulako guri da okigula borrotaren orkako matxinada. Gau ilunetara kondenatu nahi gaituzte. Baina guk, gu, guk ez diogu guko egin nahi gazte izateari. Ez diogu guko egin nahi egunezere amesteari. Maitasunak mugitzen gaitu. Eta ari esker ibiltzen gara. Besarka baten irautzan sinisten dugu. Usu baten subertzioan Mundua maite dugulako Nahi Ma dugu, dugu mundua, mundua eratlatu Mundua ez aigulako poltsikoan kalitzen. Gure lurra gure maite dugulako dugu Nahi dugu gure lurra aske Gure hizkuntza garelako Nahi dugu hizkuntza bizi Nahi dugu euskaraz bizi Gure herria maite dugulako Nahi dugu pertsona aske Sosatutako herria Ez berdin jenarteko herri parekidea Kalean bizi gara, kalea bizi dugu. Ez dugu sormenak museuetarako gorde nahi. Iru dimena da, gure barrika da. eta, eta utopian, utopian babestegara. Teorian sinisten dugulako nahi dugu, praktika bizi, praktikan bizi. Eten gabe ikasten gaudelako nahi dugu, ikastearen benetako sanaia berreskuratu. Eta porlan esko eraikin handiei, zentzu eman. Bestasunak itzutzen gaitu nahi dugu, kolorezko eraiki, eta eraikiko dugu. Ez gaitu izutzen zuen sokak, zuen mosalak, zuen iuntasunak, argi amaite Ez gaitu mintzen zuen irainek, ez gaitu sutzen zuen eskaintzak, aspaldin zigeni olako simisteari. Ez dugu beldurrik iragan azaretelako, ezindu zuen orain erasotu, oraina gu geu garelako. Ezindu zuen torkizunak onkistatu, erne gaudelako, ernai gaudelako, ernai garelako. Bueno, Hori izan da, ernai antolakundea aurkezpen bideoa entzun gai, gero interneten daukazu ikusteko Baina, bueno, ja telefona, telefonaren bestaldean badugu ba, ernai antolakundeko bozera ama, maietako bat Eta, bueno. e, Gabon? Gabon! Bai, Ondo entzuten da? Hai! Baina, bueno, ba, larun bat honetan aurkeztu zenuten ernai gazte antolakundea Eh, lizarran, eh, zugu hau prozesua ba, burutu ostean eta bukatu estean. Eta, bueno, igual hasiko gara, ba, bueno, ernai sortu eta, bueno, zer, zer, da, zer izan nahi du ernai eta zeintzut dira bere elburuako zertarako jaio da? Vamos. Bueno, ernai jaio da panorama politikoa iratzeko, ez azkenean izan nahi du sistemaren aurrean alternativa bat, e, izan nahi du batez ere borrokarako tresna bat eta gazteontzako e, aukera bat antolatzeko, borrokatzeko formatzeko pertsona moduan he esteko eta Newzu gabe tresna bat dela alternativak eraikitzen asteko eta Euskal Herrria independente sozialista eta feminista bat lortzeko bitarteko bat. Ernai, bueno, Eskerabertzaileko e, Gazte antolakunde Berria da eta e, bueno, horre egon dire, bueno, hilabete hauetan dituzten estabai en Barrúa eta bueno, onen izan da eta ba bueno, Eskerabertzaile er, ba e, historikoki beti independentzia eta sozialismoa alarrikatu du eta zuek beste E, ez egituuko iburu bat edo geitu diozue horri, e, independentzia, sozialismoa eta feminismoa eta zer dela etaheluzarete e, bueno, e, ondori horretarabo bueno, baitare e, letrallarritan baitare feminismoa sartzeko zuen helburutan edo. Ba Beres prozesuan zehar, eman dugun prozesu, oza, sea, estabai da prozesuan zehar gehien nabarmendu izan den estabaietariko bat zen, ez azkenean etengabe ateratzen zen eta dozein gao ari arikinela etengabe ateratzen zen e, feminismoaren gaia dardia da historikoki independentzia eta sozialismo izan direla eskerra bertalaren helburu e, estrategikoak edo proiektu politikoaren helburuak baina azkenean gukulertzan dugun poan sozialismoa ez, e, pertsona azke sosatutako jendartere eredu bat, e, feminismoa berne bilduta nago litzatekez azkenean ezinezkoa delako, jendarte azke bateraiki, e, balore feministetan oinarri duta ez badago. Gertatzen dena da, sozialismoaren lanketan beti feminismoa bigarren plano batean geratu dut, eta azkenean, e, esaterakoan barnebildu egiten zuela ez esresgenuen hori bere horretan lantsen edo lantserakoan ere bigarren maila batean geratzen zen eta eta emakumen, emakumen lan moduan soilik orduan horrek eraginduena da bai eskerabertsenan baita orokorrean nikuste eskerreko mugimendu guztietan e, Feminismoa eta bere baloreak emakumen lanketaran mugatu direla eta emakumen borroka ulertu dugula eta ez orokoran pertsonen askapen prozesu moduan feminismoa eta hori izan beharko luke. Eta benetan sozialismoa, feminismoa non jarrituta dagoela uste badugu, hortik azi behar dugula. Lanketar duan feminismoari... Garrantzia berezi bat eman behar dugula eta feminismoa zibergarela bere horretan lan zen. Bere, bere, berak duen garrantziarekin azkenean esinezkoa delako, feminismoa berara ikitzen ezbat dugu, sozialismoa... Eraikitza orduan feminismo tera txerakoan zen horri garrantzia berezi bateman eman ez ulertzen dugulako sozialismotik kanpo dagoelako azkenean guriak urketa aizan da sozialismoa zinezko dela feminismo barik eta benetako feminismo bat nahi badugu sozialismoa dela horretarako bide bakarra, baina biak maila berean jarri behar ditugula Bata besteagarik barik ezinbesteko adirelako eta bat ere ikusi dugulako dagoeneko urtetako praktikaren ondorioz ez badiogu feminismoari plus hori ematen edo bestearen maila berean jartzen ez diogula praktikan ere garrantzia berean emango eta azkenean apustu bat zen guazen feminismoa helburu estrategikotzat zinkatzera guazen ildo nagusi bezala jartzen gure funtzionamenduan gure funtzionamendua bera antolaketaredua eta filosofia balore feministetan oinarritzera horrela benetan lortzen dugun bai militantzia baita itagazterioz dazu uietu feminista bilakatzea, eta horrela benetako sozialismo batera ikitza, bazkinean ezaten genurako bai, feminismoa izena jartzaak ezuela izan egiten, eta horregia da, horrela, horrela ere, lana asko kiko egiteko, benetan militantzia feminista batera ikitza, bazkinean guk ere izugarrizko utxuna ditugulako arlo horretan, eta joan berko garelako betetzen. Eta, bueno, izen daten duzun garrantzi, garrantzi horri, hori e, e, ikuspuntu praktiko baten edo, adibidez, nondike... Astea izango litzateke egokia edo... Ba, gure funtzionamenduan bertan, azkenan feminismoa praktikan egiten denzio zer da, ez? Bai, teorian multzo bat da, baina bat ez feminismoa praktika bat da, bizitzeko filosofia bat da militantzia bera filosofia bat den moduan eta horren nara bera zenbago eta hau hor duko militantzaren direi horrekin eta zenon, e, koeren zaiatzen garen gure jardun guztiak aurrera ematen feminismoa berdina eta azteko lehen izango litzateke kontzintziazio bat hartu eta eta gure gure arteko harremanak berak irautzea eta militantzian eta eskerreko mugimenduetan izugarri nabaritzan da parte hartzea ditagoke honet noraino daukagun gukere patriarkatua baina zelanden den parte hartzea bahuagoa, zelan e, gazte, gazte militanzia horokorren emakume askoz gehiago izan arren euren ikusgarritasuna asko ere txikiagoa da, zelan, zelan ardura e, politiko gehiena gizoneskoek betetzen dituzten, ikusgarritasuna ere gizoneskoena gehiago den, e, azan blada batean nahiz e, eta emakume gehiagoago normalan gizonesko gehiago egiten duten, lanen banaketan ere izugarri nabaritzen da, zelan e, lan batzuk feminizatuta dauden eta beste batzuk maskulinizatuta eta gainera eta justo kasualitatez azkenen goiek diren ikusgarritasun gehiago edo prestigio gehiago dutenak hori or, dena nahi hori egin behar dugu. Eta azkenean feminismoa alburu estrategiko bezala hartzerakoan azkenean apustu egiten dugu, bai, feministak izango gara kanpora begira, baina hemen ere irautza gure baitan hasi behar da, eta gu hazi behar gara gure egunerokotasunean eta gure militantzia eta funtzionamenduaren bitarte ez horri guelta bat ematen. E, bueno, Gintzen duten aurkezpena e, lizarran, e, pilo bat e, gaztez eta egite ezen bat ezea atzmeratz, pilo bat bildu zineten eta horrendik ba, gehiago egon e, ziren ba, horret zeudenak. Eta, bueno, zer ekarri dio, e, bueno, guztiago ditorri da, pro, e, zukua prozesuaren ostean eta, bueno, zer... Zeuste, su ekarri dio ba, prozesu honek es eh va Berriari edo bueno, ze se aldaketa ekizanditu edo ze alderdi positibo edo negativo izan dituela prozesu guzti honek. Ba, beres eh bueno, prozesuan 1000 gazte inguru hartu dute parte. Kongresuan 1000tik gora egon gara, eta baderez asteko prozesuak nikurtut ditu sugarrizko forma kontza saioa ekarri dukula gustuia dauzkenean bai eh potentzien lanketa gure artean egin ditugunariketek eta etengabe eztabaidatzera behartu gaituztenez e, forma zaio bat izan da bai dagoeneko menperatzen genituen gaietan gehiago ikasiz bai menperatzen ez genituenetan horren inguruan hausnartu behar izanez eta gero eztabaidatzen egon behar izateak ere formatu egiten gaitu bai gure ideia kargitzen baita ez asaleratzen ere bai Gero, en ikusten dut e, beste antolaketar eduz batzuekin alderatuz, e, prozesu parte hartzaileago bat ematen ikasi dugula eta eta aliketan itxea izaten saiatzerakoan pertsona desberdinekin lan egiten ere ikasi dugula eta hori eh ernairen funtzionamenduan no? oso garrantzitsua izan berkoa da, azkenan planteatzen dugulako antolakundean hitz bat konpromisu maila desberdinak barne bilduko dituena eta orduan garrantzitsua da prozesu honetan eh landu ditu balore horiek barneratu eta izatea gero prozesuan parte hartu duen jendetza guzti hori bai segurenik ez da ernaiko militante izango baina asko bai eta gero beste asko naiz eta militantez izan bide lagun izango dira ez azkenean Ernai ez da antolakundea berabakarri, da antolakunde horren inguruan dagoen jende Antolakunde horren filosofiak ordezkatzen duen sentimendu eta, eta greina guzti hori. Eta nik suposatzen dut, prozesu honetan parte hartu duen jendeak ere militante izan zein ez sobre oso duela. Ez azkenean prozesu gutik ondorio estatutako erditze bat izan da. Agian nien ez militante izango, baina nik parte hartu dut, horretan ni bilin definitzen antolakunde hori zer izan den, orduan horrek gazterian so partean handi bat ernaidekin identifikatua zentiaraziko duela uste dut. Baina, azken finean, eh, bueno, agazten antolakunde berri honetan, E, komentatu, mo, komentatu den tu e, comenta gauzat izan da ba, bueno, e, talde itxi eta zurrunetatik e, alde egin naizela eta pixkat e, ba, egitura edo oh, airekiagoak edo landu nahi zirela eta hori ez daite oraindik martxan jarri dituzuen edo hori e, definitzeko dauka zuen, baina bueno e, aurreko egunean bueno, interneten baita ere zabalduta hagoen Ba, lehenengo Kongresu Kondorioen Ostean eta hori ba, ba, komentatzen dela ez, e, egitura parte hartzaileak eta egongo direla. Uh -huh. Bere e, planteatzen duguna da antolakundea, harri eta noin arretuta agon behar den neinean eta harri bere realitatea duen neinean bai egongo dela egitura bat, baina gero herri eta usobako txak bere egitura berezitu adukiko duela, ez? Ez dutela zertan denek egitura berdina izan behar, Ar, ez, ez diolako errealitate berdinari di erantzun behar e, irala batek, adibidez edo barakaldo batek. Orduan, euren errealitatek desreinak izan da, fontzenamenduare desreinak izango da, nahiz eta filosofia berberean oinarrituta egon. Orduan, orain momentu honetan, egituratze prozesu batean murgilduta gaude eta oso guztietan, ez, bakoitza zehazten bazein bere errealitatea, orduan errealitate hori horri erantzun eta gazteak aktibatzeko eta antolatzeko, ze egitura ere beharko lukeen, ze funtzionamendu ze funtzioiek denak zelan bete hori ia bete hauetan zehar e, egingo dugu hori bai, ba kontuan izan da, egitura horrek edo, edo eztabaida da behira txikiagoiek esindutela funtzionabendua edo lanketa bera e, baldintzatu, ez, azkenean bai, ernai sortu dugu, martzoaren bian ur genuen orain egituratzeari ekingo digu baina bitartean ja eman dugu irtera pistolleta funtzionatzen hasi behar dugu ja, taldean egon behar dugu ekimenak egin behar ditugu panoramaa hautzen hasi behar dugu gordanik. Eta bueno, e, auzo eta herrien bueno, egiturak oina, erakunderen oinarria izango direla kontatzen digo baina bueno, aurreko gasterakundekin eh alboratutaba badago alde bat, es eh, aurrekoek baizaera saiera nazionala seukatelako eta bueno, ba kasu honetan hernaik eh hegoaldeko gastea antolakundea delako eta bueno, sinausnarketa egonda bidean, ba, aldaketa hori suertatzeko Ba, azkenengo antolakunde nazionala e, isolbatu zenean, orrutxune bat geratu zen, ez? Orrutxune nazional bat gainera, eta egualdeko e, gazteak antolatzen hasi azigineen e, antolakundea sortzeko guk sortu duguna gure errealitate soziopolitiko eta testu inguruari egokitutako bat da, ez azkenean egoaldeko errea, errealitateari erantzuten dio. Eta aliberean iparraldeko gazteak ere antolatzen ibili dira, ez? Duela ia beten guru espeletan aurkeztu zuten euren prozesu eratzaie propioa azkenean iparraldean ere geratu egin delako utxune hori gazte, e, e, gazte independentizte eta sozialistak antolatzekoa, borrokatzekoa baina bai euren ausnarketan ereena baria zela, e, realitate desberdainak bizitutu gula iparralde eta ego euskal herrian eta orduan e, antolak, antolakunde bere izituak sortzeariekin diogu horrek ez du esan nahi elkarra harremanean egongo ez garenik ez, azkenean gure filosofian ere, hau sonan eta elkarra lana diren moduan, eta hemengo eragile ezberdinekin harremanetan egongo bagara, nola ez gara egongo Ipar Euskal Herriko gazte mugimenduarekin, azkenean proiektu politiko bat eta bakarra e, defendatzen bat gubiok. Eta... Eta orduan duan, horretan jarraituko dugu, bagaude orain eta horrean txan ere, e, alik eta reman ez duena izaten alegin duko gara. Ba, azken batean, hori proiektu politiko berdera defendatzen dugulako, eta gila da bai, naiz eta goi Euskal Herriko antolakunde bat sortu dugun, e, ikuspegi nazionala, ikuspegi nazionala dukina dugula, eta gure planteamendu guztietan, kontuan izan nahi dugula, e, ipar, o sea, ipar Euskal Herriko Euskal Herri osoko errealitatea, eta horri erantzuna nahi gula. Eta, bueno, etxan diguzu, oin aurkezpen aia bein egina, ba, orain lan asko dagoela egiteko, eta euretako bat, ba, kalean egotea izango dala, ez dakit horren arira jadanik ildoren batzuk markatuak dituzuen, edo ze, ze, zelatan edo zetan ikusiko zaitu egun oin, oin goetan kalean. Ba, beres hilo e, garrantzua bat ditugu zingatuta, ez, feminismoa, formakuntza e, izango lirat ezkenak ernaik bere lan hilo nagusitzat bizire duen e, lanketa e, zehaztu du, ez? Euskenean, e, gure zapalkuntza bizi baldintzen bitartez egikaritzen da eta bizi du bat, imposatu nahi digute e, sistema kapitalista eta patriarkarra araberako orduan horri buelta ematreiongo gara, eskenean, suntzitu egin nahi dugu sistema hau, baina bizi du berriak eraikitzeko, orduan ere du baldintzak baldintzakera ikitzeari ekingo diogu. Eta zentzu horretan izugarrizko data garrantzitsuak datoz hem, hem, e, ask, e, guna guetan ez, bazkenean e, aurreko astean izan dira lonferen e, aurkako mobilizazioak, martxoak sortzere izugarrizko data garrantzitsua izango da aste honetan, e, bederatzian ere mobilizazioak egongo dira enplegu duinaren aldekoak, eta gazteok berezik ikaltetu garen sektore bat garen eniar badugu zer eta batez ere nik dut maillatzak bata izan behar dela data bat berezik edazan eta ernaik izugarrizko lanketa beharko duena zentzu horretan bai, Eta bueno, ejakin e, izan dugu, ba, e, ernaiko kide, kide edo izatea gaitik ba, pertsona batsoik jarraipen polizialak izan dituzu dela eta bueno, ba, ba, gaio riburu zehaz salaketa egina duzuen eta bueno, ba, gara jak ez dirala enbestaldatu ez da? Ba bai, azkenean, bueno, errepresioak millaurpeg hasa, ditu eta gasteria beti izan dela etengabeko hasartzea jasan izan dituen sektore bat es, bazkenean egia delako badai gure ilusioa gehi burrokatzeko griña horrek ekartzen duela sistemaren erantzun bat eta eta erantzun horri aurre egin beharko diogula, baina askenean ulertu behar ditugu e, zapal, e, zapalkuntza edo jarraipen oie eklana ondo egiten ari garen esenale moduan, ez? Molestatzen ari garela ezan nahi du eta gure funtzioa molestatzea da, osa gu hemen molestatzeko gaude, egia bai molestatzea gure eskubia dela, eskubia ez eta politiko bat dela, eta, eta ezaizkigula errespetatzen askenean politiko kiantolatzea edo noren eskubidea da. eta guri ezaigu bermatzen eta egiten dugun lana zile gehi zanda beti. Eta prozesuan zehar bedezik izan dira aurreko aztetan zelatu dugun moduan etengabeko jarraipen polizialak e, izugarrizko pertsonako puluen kontra eta eta bai exigitzen dugula horrekin, bukatzeko, eta sentsu berean, hainbat gazte hausi desberdinetan hausi izaten ari direla eta kondenatuak izaten ari direla hilabete hauetan ba, momentu honetan donostikoen gazten e, e, bazpena edo zeinunetan atreadaiteke e, barainain goena izan zen duela aztebete, azortzian mostea gaitik desobedientzea ekimen zibilbate gaitik hainbat gaztere baituak izan ziren aurreko aztean, orduan guk bai ernaik bai gazteheria korokorrean, erasoien aurrean, erantzun behar duz, azkenan antolatzea gure behar bat delako, gure eskubide bat delako, eta ezin diegulako utzi hori zapaltzen. Bueno, eta, bai, jakineko genukea, bai, ernai antolakunde berri honek beste lango gazte antolakundeekaz bai, daukan erlazioa bai Euskal Herri Barruan, bai Euskal kanpo? E, ba, prozesuan zehar harreman bira bat burutu dugu eragile desberdinekin, bai aliatu izan daitezkenekin, ez direnekin, ba guk e, prozesuaren gorabera kezagutara emaitzagutsera emateko eta eta etorkizunean aliatu izan daitezkenekin harremanak e, finkatzen joateko. Egia da prozesu eratzaien moduan egin ditugula harreman horiek eta hemendik oh, aurrera ikusi beharko dugula antolakunde moduan e, nola garatzen ditugun egia da aliatu batzuk naturala direla, ez? Azkenean gu gaztemugimenduaren parte gara, herri errimugimenduaren parte gara eta berau osatzen duten eragilekin, etengabeko harremanean eta alkarlanean ibili beharko gara, ez? Azkenean guztiok gustio bera dugulako edo naiz eta alburu bera ez izan e, sistema beraren kontraborrokatzen garelako orduan Euskal Herri mailako hain bateragirerekin 60 bateragirerekin osatu dugu harreman bira hori e, oso eragilean itsak eta eta arlo desberdinak lantzen dituztenak eta aldi berean nazioartean ere harreman bira bat egin dugu bai Eskandinaviaan e, Tunezen Kastillan e, e, eta leku desberdinetan bertako gaztean tolakundekin harremanak egiten eta era berean eure, e, bertako realitatea sagutzeko ez azkenean e, internazionalismoaren filosofia hori ere inbertu egin behar dugulako gazte tolakundean. Azkenean gure borroka ez da izolatua, gure herria ez da izolatua, nazio o sea, mundu global batean gaude, zapalutako mundu global batean eta, eta denok elkarrekin e, erri zapaldu gisa erantzun behar diogu horri orduan nazioarteko birak ere bastante garantzia e, ukidezake aurrera begira eta bueno ja bukatza aldera edo ebal e, galdera ba, bueno, behar e, ezke, bueno galdera ezke neuen zaizte zine edo zer gaitik ernai? ernai ba Bez, ernaik altza adilazinei du, erne egon, zaskenean esan nahi asko dituen hitz bat da, baina guztiek egiten diote referentzia, altzamenduari erne goteari, ez lokartzeari. Orduan gaztean tolakundearen izaera hori islatu egiten du, ez, zaskenean gu erne gaude etxaiaren aurrean, gu ez gara lokartuko, gu hemen, matxin, zau, bueno, gu hemen irautza egiteko gaude, eta... Eta horretara goaz, eta horretara mugituko dugu jende guztia. Bueno, eta e, moia bukatzeko, ja, e, ez da gite, uste dut bat honetan, badut zuela e, aurkezpenen bat bilbonez. Bai, bai, bai, e, bilboko ernaik ere bere aurkezpen egingo dularun bat honetan, orduan bere ez ernairen e, e, aurkezpen ekimena doizango izango gazte gaztedan bala da ez, azte, azte santuan egingo dugun lau eguneko ekimen erraldo hori inetan gure filosofia eta azalaratuko den, eta orduan bilboko aurkezpena hau izango da horren... Entzeko egun txiki bat, ez, ba, e, gukere eta hierrak planteatzen ditugu goizean, lau eta egongo dira, bat generoa eta militantzia azparruen inguruko, beste bat elikadura subiraltzaren ingurua, beste bat e, pentsamendu metodo dialektikoaren ingurua, eta azkenengo bat e, diseinu grafikoaren ingurua, duan planteatzen duguna da, formakuntzaren lindorretan, eta hierretan parte hartzea goizean, formatzen jarraitzea, eta gero herri herribaskari bat egingo dugu Eta hortik elkarrekin joango gala denok eh arratsaldeko enpleguaren aldeko mobilizazioetara eta gaberako eta gaberako e, poteo kultural bat lanteatzen dugu e, bilbitik eta ba hainbat ekimen kulturale egingo dira eta Taberna-Taberna. Horla ba, auzoarekin ere ber, e, bertako auzokirekin hitza egin dugu ba, bizitzeko auzoa gastetasuna emuteko Eta eta auzoaren inplikazioa daukagun osorako orduan zentsu horretan oso lanaren filosofia ere helandu dugu. Vale, ba, ezagitzeko zor gehiago gehitu nahi baduzu, orain da momentua. Badei egitea egituratze fasenetan gazte guztioi ernain antolatzeko, ernai eurak ere badirelako eta eta hori independentzia feminismoa eta sozialismoa lortu arte jake ira basteragoas. Vale, ba eskerri asko. Bai, nice. txubena gabon. Gabon. Le pa eta Bai, bronka botatzen adi, bueno, ba, bronka botatzen lagunak. Bueno, eh eta <laughs> nire ana nere barkatu barkatu. Bueno, e, orain ja lehenengo elkarrizketa dau bukatuta daukagula, ba, pasako gara segituan, ba, gure eguneko bigarren elkarrizketatuarekin hitz egiten. berabilgune feministako kidea da eta ba berarekin jardungo dugurratutxo baten, ba, zelan martxoaren sortzia gerturatu behart zaigun, ba da mente horretaz, ea feminismoa zertan dagoen gure Euskal Herri Euskal Herri honetan. Moder, samedi ez gure eguneko bigarren elkarrizketatua. Gabon. Gabon kaixo. Bai, aurkeztugun bezala bera bilgune feministako kidetako bada eta ba, ezan bezala, ba ekarri dugu hori prezisamente ba martxoaren 8 hemen gertu daukogulako. Eta ba, bueno, ba pizka batolan sarrergatxo moduan edo eh ba ahí tenemos edo ba bat hori ez jakitun direnenentzat igual gure irrati honetan ez dira askorik egongo ez dauzkagun euskagun entzule eta entzulen artean igual ez da ez jakitun askorik izango baino ba pizka bat albadiguzu aurkezpen bezala egin baea ze hori feminismoa zit egiten dugunean zeta sari gara ze da feminismoa ze semito dago horren inguruan Ba, feminismoaren inguruan egia san, o sea, oso saiada, eh, askotan eh honeta eh, saritzear, askotan ez, sa, ez da oso sondu ulertzen, es, ba zergatik eh, borroka honetan. edo, ni esango nuke batean, hori, ba, ba, feminismoa dela eh, ba, bueno, bai ba eh, sozial bat, ai eh, teoria multso bat eta bueno, Eta ba, bueno, emakumearen askapenean mm -hmm. oinarritzen den mugimendu bat, ez, esango nuke batez ere. Eta horre bueno, jotzen dira hainbat puntu eta bat ez ere nik ustut jendeari zai egiten zaiola ba, oso e, pertsonala delako, ez ez? Osea, e, aspaldiko garaian ba ori ba, feministok ezaten zutena ba ori, lo personal ez politiko eta lo politiko ez personal ba, bueno, Pizkat gu gandik azita ez, ba, e, jendarte hori analizatu behar da eta bizkature dauden zapalkuntzak eta identifikatu ba askatu al izateko, eh? Bueno, eta que liatu nais enasco. Que acá, bueno, todavía marchaak 8a eh bertan daukagula ya da, ba bueno, ba dirudi ere egun hauetan, horrelako egunetan eh apurtzoa dela, gero eh, zango eh, dugu, jartxuna ez eh, mugimendu feministaren lanean me, me, me, jode, me, mugimendu feministak egiten duen lana ere, no jartxuna. eta ba, bueno, galetun nahi genizun aber, eh, ba, bueno, zertan den eh, borroka feminista euskal herrian, ba ez bakarrik martxuaren sortian, ba, iziketa egunetik egunekoan ba, gaur egun, bueno, nik baipatuko nukeleengo gauza, ba, mugimendu feminista osoan itza edela oza, sea, ezkenean, es que ba, bueno, bai e, eragilele feminista asko, zein emakume feminista asko lanean gaudez eta gure artean ba, ba, bueno, ezberdintasun asko daude baina bueno, pues, feminismismoak bat zen gaitu ez eta bon bueno, nik aiipatu konkigu lehentasun bezala gaur egun ba pues, bat zeere hain bat gai ez e, jorratzen ditugu e, lehendik eta hagin ba, bueno, krisia ez hain aiipatuen krisi honen e, e, arira ba, bueno, ba, pizkate emakumeok ba, ba, invisibilizatuuenak edo garela ez eta eta kaltetuenak ana ba bono ba aldaketa feminista izan behar duela ala beharrez da bon bueno, ba pizkat gure lana izaten ari da ba identifikkattzea ba hori ez astuenak laude kolektibo ohiekez batesere bidela emakume umekume kolektiboak ba pobrenatetarikoak eta bon bueno, batez ba, ere da ba, komuniikabiletan azaltzen ez direra haiiekez no, erobestalde batetik ba, hori darkeria sexzistanen inguruko lana ba, ba ere zoritz zarreze egunero jorratu behar dugu, baina, bueno, hanek aipatuko nuke bat ez ere gaur egun, ba hori, ba, biktimismo horretik, ori, ba, aldentzen ari garela, ez, eta, ba, izalaketa eta, bai, ba, autodefentza, feminista, da, bueno, ba, enmaku meuldauko potentzialtasun potentzial dasun hori indarkeria kasuia horregiteko, ba, bueno, ba, bizkarte horretan ari gara landean. Eta gero bueno, ba, betiko gaiak, es, ba, bai sexualitatea, gero, pues abortoaren legea ba, orain aldatu nahi dutena eta bueno, pues gutxi de laguchi batzuk ez ziren Euskal Herri Maian, Eta bueno, hainbat pues, gai. Aurre pues, feminismoak dan aikute, no orduan e, gure biltzako beremu gustiak eta orduan pues eh beremu gustietan daukago zer esana, baina pizkat lehentasunak edo nik aipatuko nituzke hoiek. Eta, bueno, horren zabala den, ba, borroka horretan, zewek zelan ikusten dozue, igual, ez? Komunikabide, oiko komunikabide, nem, komunikabideetatik edo, ba, ze, ze jokabide, edo, betetzen duten hauek, igual, ba, precisamente, ba, borroka hori sila erazten, edo, azken finan, ba, sistema patriarkala betiko tzean. Ba, hori da, ni, oza, hori patuko nuke, ez? Eh, ba, gure sistema iran horazten dute, Et orduan eh pues nik e, o sea, vi el batetik, ba nola es garen ateratzen, e, bus, emakume kolektibo e, bus, e, definitu batzuk, zukez, ba, bai borroka ari garen oxein, ok, pues igual Lena ipatu ditudan, eh, invisibilizatu na edo daudenak, eta gero ba, ateratzen garenean, ba, nola ateratzen gara, es, ba, objektu modura, pasiboak eta bueno, víctima víctima moduan eta nik uste dut bauri, ez hori gakoa. Bueno, eta ez dakigu entzutten eguale gure zain egonsara, baina e, zura horretik, ba, justu beste elkarsketa bat izan dugu, eta, bueno, ba, sortu aurkeztu berri den e, ernai gaztean tolakundeko bosera maietako batekin hitz egin dugu, eta, bueno, ba, gure galderetako bat, e, zera izan da ez, haien burua ere, ba, feminista bezala definitu dutela, Eta, bueno, ba, ba zelan baloratzen dut zuek, ba, bueno, ba, gazte erakundeak e, pauso hori eman izana? Ba, ni oso, no, oso positiboki baloratzen dut, ez? Nik uste hor, zinbesteko e, papera jokatu dut dela, ba, mugumen feministaren borroka hainbat urtetan zehar, ez. Ba, bai, eragile feministak zein emakume feministak beraiek, ez? Ba, eragile ez berdinetan antolatuak daudenak, ba, zelan nirenduten barne, barne lan hori eta bai, kanpoko lan hori, ez? Eta nik uste dut, ba, eragile bueno, bat, bere burua irautzailetxat duena, pues, feminista txat izan behar ba, pues, hartu behar ere ezin bestean. Eta nik ero oso positibu ikusten dut, ba, zelan izan den prozesu bat parte hartzailean, non e, gazte pilo bat parte hartu duten, eta, eta bueno, ez, ba, feminismoaren... E, Iza era hori e, onartzea eta ta bueno, ba, bere burua holan definitzea, ba bueno, jo, ikusten dut eta bueno, ba gait gauzak ari direla, ez? Ikusten da. Bai, ta bueno, eh bestebal galderatxo bat botatzearren, ez, justo orain zurekin hitz egiten, aiza aipatzen, bai hori, ez? Talde edo berakunde feministak eta gero konkretuki emakume feministak, ez? Zelan explica daiteke eh hori, igual, ez? ba kontzientzia gure normaltasun osoz bizi dugu hori, ez? Emakume feminista izatea bi konzeptuak batera daozena, baina zelatan ez markatu behar da ze gertatzen da hor. Ba, nik uste dut, osea, emakume asko ez, ba, bueno, pizkatin ke hori sentitu izan dugunean, ez? Ba, batez ere ba garenean eta aztentzarenean Pues, gauzei bueltak ematen, eta zergatik hau, eta zergatik bestea, ba, un, askotan deskubritzen dugu entre entrekomikia feminismoa ez, eta nola baiten ikustu dela liberazio bat moduan, eh? Justea, e, ba, bueno, zuk zure bizitzan ikusten dituzun, egoera e, asko, ba, esdituzunak, naktun nahi, eta batzutan bizkat bakar hori sentitzen duzula, eta ikustu dut, ba, feminismoa edo mugumendu hau ezagutzen duzunan, ba, bintzat e, konturatzen zarela ez hau dela bakarrik, ez? Eta emakume asko, ba, orela sentitzen garela eta bueno joaten zara pues a las causas eh zergatik e, gertatzen da eta bueno ba zara zure yendartea analizatzen ba, ba bueno nola zapaltzen gaitutzen zergatik eh den gizartea patriarkala nondik dik zapalkuntza guztia eta ta zelan eragiten gaituen batez ere gugure bizitza eguneroko bizitzetan eta bueno ba nikuz ut ba gure buru feminista ta hartzen ditugune makume etengabe dana harttzen dugu zal antzan ez dako hagu ba, ezdaki batzuk bezala betaurreko more batzuk bezala eta dana ikusten dugu ikuspegi horretatik orduan daukagu gaitasun hori ez ba identifikkatzeko egoera horiek eta eta bon bueno, emakume feminista ipatut ere ba hori ez ez dailako ezin bertan egon behar eragi feminista o sa, edo ez emakume talde batean edo feminista izateko baizik eta go bueno, pues, edo zein leukutan zaudela, ba, feminista izan zaitezke, eta, bueno, emakumeak zein gizonak. Ede, eta, bueno, ke, baina, bueno, pizkate ba, gugandik hasita. Bueno, eta igual ya, ja, e, bori, ba, esan dugunez, martsoaren sortzia bueltan daukagu, eta, bueno, ba, zede jaldi ditugun egun horretarako, zede inekimen, eta, bueno, ba, uh -huh. bai, hakomentatu ja, desakesun. Bai, ba, Bilbo, nori, ba, beti bezala e, koordinadora feministak Antolatu dugu dealde eta etabonanaurtengo bueno, ideias da pizkate ba, bueno bizi bizitzenari garen egoerarekin baggun bueno, ikutararaztea zelan e, feminismo hainoiz baino bizirik dagoen zelan naiz eta bon bueno, gure artean mugimendu ezberdinak egon badank ba, batzen gaitu roka feminista hori eta bueno ba, gure ba, bueno, gure belaunaldi eta te jaso dugun. E, borroka hori ez, ba, gure eskuetan daukagula oraindik, bizirik dagola, eta, bueno, ba, pizkator izango da, mesua. Eta, eta bueno, badeialdea beti bezala izango da, e, zazpiterri eta marriagan, eta hortik abiatuko da e, mania, eta gero horren ostean egingo da batukada arekin poteo bat alde zarretik. <hazurra> Eta, bueno, justo pizkat deialdien kontu honekin be albadi albadiguzo esplikatu ikusi baitugu internaten buskuseatzen. Tzela emakumeen mundumartzaren narira be bai martxoaren 8an dago, ez, prestatua edo beintzat konbokatua Gasteizen okerrespanas. Bai, bai, justo parlamentuan hitz eh, egingo da enpleguari buruz. Eta, eta bueno, ba, emakundu martzatik e, ba, bueno, bertan parte hartzen dugu ere, ba, e, ba, talde ez berdinak, eta ikusten genuen ba zelan hori gaur egune enpleguaz hitz egiten denean eta dezenpleguaz, eta kriziaz ba, gure irudimenean dago e, gizon bat, ez, edo gizon bat ereak sufritzen duena, edo langabetzean dagona, eta ez da bizibilizatzen ez, ba, zelan emakumeak beti bizi izan garen krizian, beti zangarak altetuenak, ba, enplegua orkitzerak orduan, eta ez lan, ba, ba, bueno, egora e, e, horretan, e, e, ba, gara, ez da gitez, komo afektatuenak edo. Orduan, e, ba, nahi dugu hori, e, bertan gazteizen parlamentuaren aurrean, eta horregatik, ba, hori, ama biter ditan burutuko da bertan, Eta hiriburu berdinetatik aterako da autogusa. Eta bilboti konkretuki amaiketan San Nicolazetik uste dutela. Mm -hmm. bai. ba, da, igual gotako dugu telefono zenbaki bat dago, ez? Bertan izena emateko. Mm -hmm. Eta da bederatzi laula oirurogeita mar, irurogeita bederatzi zero-zero. Bale, ba, ez dakit beste, bueno, ba, gurresan aurretik, zehozer gehitu nahi baldin baduzu edo zehozer rultzi badugu galdetu barik? Ez, ba, bueno, batez ere aipatzea, ba, urdira aipatzein duguna, ez, martsoaren sortzia ez dela egun bakarra, ba, borroka bogan eukibar duguna, ba, izikta egunero, eta, bueno, ba, ba, hori besterik ez, ba, animatzea parte hartzera deialdietan eta batez ere egunero Ba, borrokatzeaz. <risa> bueno, ba, eskerrik asko gurean izateagatik. Ta ikusiko gara, ba. Bai, gabon. Ba, eskerrik asko. Ba, <risa> Bueno, baia, denbora gainen daukagu, beti bezala, ja bukatzear, azkenengo hartsuak botako ditugu, eta bueno, aber, zarrakazu behortik, zeha jendaukagu azte honetarako? Ba, alde batetik eta azteko, ba, ostegunean, algortako ez da bai dagunean, oinarrizko errenta unibertsalaen inguruko, ba, inguru bat, prostatu dute, Ba bertan, ez? Esta bai da gunean Arratzaldeko algortan Eta oztegunean badago dago bestezioz, errez? Bai, oztegunean Hemen irelan bertan Egoetxean Irelako gazta esanbladak antolatuta Eta, bueno Emakume Nazorteko Emakumean Eguna dela Eta, ba Pani Rosas pelikula Jarriko da e, Arratzaldeko saspita Egoetxean Eta, ora, entxe bertan e, Digunez feministako kideak... Parkatu, zerako eguna. Eta, e, orain txbertan, bilgone feministako kidea komentatu digun bezala, ba, ostiralean, martxoak sortzi, goizeko amaiketan hiriburuetatik, hau da, bilbotik ere zain Nikolasetik autobusa irtengo da, gazteiz erako bidean, eta enamabit erditan, parlamentuaren aurrean, ba, egongo da, konzentrazio bat, e, munduko emakumen martxako e, kantolatuta, eta, bueno, ba, bertan, empleuari buruzitzen egiten egongo dira, eta, ba, horren arira, Elkarretaratzea gongo da kampuan, eta arratsaldeko saspiter ditan izango dugu martxoak sortziko manifestazioa bilbon. Eta nondik atadata? Arriagatik, urte dolez. Bai. Eta zordutan? Saspiter ditan izango dugu. Saspiter ditan. Baie? Gero, larun batean baitare manifestazioa izango dugu, bi manifestazioa izango ditugu larun batean, bata donostian, arratxaldeko e, boster ditan, bule barretik, e, bueno, ama bost gaste ausipetuen aldekoa, Ezei ba, urteeko kartzela zigorra izan dezaketena, eta bueno, hau e, paia, edo zoi momentutan, atera da, daitekela. Eta, nik ero komentatu nahi dut, naizta azkenengo, bueno, nip bentsan nire aletxo hau, donostiak egingo den, ekintza bat den, interesantea irutu zait, apunta dezakegu, ba, bilbo ingurutan egiten denerako beba, ba, jakinaen gainean egoteko, eta diegoteko, izan ere bertako... Euken mok taldekoek, e, tabaren atxetearen aurkako taldearekin batera, antolatuko bai dute, beldurra gainditzen, e, lehelo pean, oizun behuru pean, egingo den desobedientza eta jervat. Bai, Eta hori noiz izango da? Ba, Sanbesala martxoaren 9an, eh, goizeko maiketatik aurrera. Ba, hori, dos tia bas limasoaste, hoysean tallerra tarazaldea manifestazioa. Bestela ere, Bilbon geldatzen baldin bazarete, malgisuè. Bilboko Ernaik bere aurkezpena egingo duela eguno soan zehar Bilbin, goizeko 11 aurrera bai itzaldi, bueno, taller eta itzaldi ezberdinak egongo dira, Ipuin Kontalaria, Bazkaria eta gero Erratzaldeko bost erditan manifestazioa enpleguaren alde, ba,